kapitel 3. Och viss han soffr gav vara ett fällesskapsoffer, hvis han frambærer det av storfe, enten det är ett handdyr eller ett hunddyr, är det ett lytefritt dyr han skall frambära för Jehovas ansikte. Han skal lägga honden på offerets hode, och det skal slaktas ved ingången till möteteltet. Och Aarons sønner, prestene, skal stänke blod runt omkring på altaret. Och han skal frambära noe av fällesskapsoffret som ett illoffer til Jehova, nemlig fettet som dekker invollene ja, alt fettet som er på innvollene, och begge nyrene og fettet som er på dem, så väl som det som er på hoftene. Och når det gjelder vehänge på leveren, så skal han fjerne det sammen med nyrene. Og Arons sønner skal lade det ryke på altere, oppå brennoffere som er over ven som ligger på illen, som ett tilloffer men en formildende duft for Jehova. Och hvis hans offergave som et fellesskapsoffer till Jehova är av småfe, ett handyr eller et hunddyr, er det et dyr han skal frambære. Vis han frambærer en ung vær som sin offergave, så skal han frambære den för Jehovas ansikt. Og han skal lägga hånden på offerets hode, och det skal slaktes foran møteteltet. Og Arons sønner skal stenke dets blod rundt omkring på altere. Og av fellesskapsoffere skal han frambære dets fett som ett illoffer till Jehova. Hele fetttalen skal han fjerne, like ved ryggbenet, og fettet som dekker innvollene, ja, alt fettet som er på innvollene, og begge nyrene og fettet som er på dem, så väl som det som er på hoftene. Og når det gjelder vedhenget på leveren, så skal han fjerne det sammen med nyrene. Og presten skal lade ryke på altere som føde, ett illoffer till Jehova. Og hvis hans offergave er en jeit, så skal han frambære den for Jehovas ansikt, og han skal legge hånden på den sode og den skal slaktes foran møteteltet og Aarons sønner skal stenke dens blod rundt omkring på altere. Og av den skal han som sin offergave, som et illoffer till Jehova, frambære fettet som dekker innvålene, ja, allt fettet som er på innvålene, og begge nyrene og fettet som er på dem, såvel som det som er på hoftene. Og når det gjelder vedhenget på leveren, så skal han fjerne det sammen med nyrene. Och presten skal la det ryke på altere som føde, et illoffer til en formillende duft, Alt fette tilhører Jehova. Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon på alle deres bosteder. Dere skal ikke spise noe som helst fett eller noe som helst blod.